Jag inget tack vare att jag har hört i radion vid ett flertal tillfällen som, som, som har fått ganska snedvridda uppfattningar om det här va. Till exempel förhandlingsläget som det är nu. Det har faktiskt urartat den här schackringen här va om, om de här tre kvinnornas liv här. Min uppgift här inne, den är rent förhandlingsmässig. Jag är än så länge inte åtalbar för något som helst brott va. Min enda uppgift och min enda strävan här inne det är att förhindra så mycket blodjust som helst. Du litar alltså på både på Clark och... Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag skulle kunna åka hela världen runt med dem. Definitivt alltså. Och vi har inte varit, som det står i tidningen, i någon pressad situation här inne. Utan vi har... Jag tror mig med dig, men vi har, vi har haft lite trevligt här. Vi har suttit och prata och allting. Det enda man har varit rädd för är att polisen ska gå till attack.